Ľudia, ktorých si volíme len na základe krásnych rečí hovoriacich nám počas predvolebných kampaní a nie len počas predvolebných kampaní, nám nemôžu ďalej všetkým takto rozkrádať a rozpredávať našu krajinu. Každé 4 roky zmena vriadení riadení krajiny, žiadna dlhodobá koncepcia v smerovaní správy veci verejných, bezľavé míňanie, potom utahovanie opaskov a tak stále do okola.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 sa vo čtvrtej časti pravdivých dejín Slovanov vydáme na cestu do našej dávnej minulosti, no nie tej, ktorú poznáme z učebníc dejepisu. Pozrieme sa na alternatívny, no podľa všetkého, pravdivý pohľad na dejiny našich predkov. Mojim hosťom, tak ako minule, je človek, ktorý sa tejto téme venuje s hlbokým rešpektom, zanietením a roky hľada súvislosti, ktoré boli zamerne prehliadané či vymazávané. Privítajte preto so mnou Oskára Cvengroša, autora rozsiahlej publikácie Pravdivé dejiny Slovenov a slovanov. Oskar, vítam ťa. Priviem príjemný podvečer. Aj dnes, tak ako minule, môžete volať na telefónne číslo do štúdia 0421 48 381 0101 alebo písať na e-mail KSK. Takže Oscar in medias zres. nebudeme to preťahovať. Minule sme skončili osidlovaním pradávnej veľkej moravy, ako aj sme si rozoberali komplet pravdepodobné, veľmi pravdepodobné e, územie e, veľkého mora, ktoré tu bolo e, v tej panonskej nížine. Dnes budeme pokračovať a odozdávam ti slovo, keby sa ma niečo napadlo, mal by som nejakú otázku. Samozrejme ti to zavstúpiť. Slovo je tvoje. Ďakujem. Takže pokračujeme ďalšou kapitolou na strane 43. Názov kapitoly je Pred 5000 rokmi došlo v Severných Karpatoch rozdeleniu Slovanov na tri rody. Vyprofilovanie sa dvoch nezávislých, ale príbuzných kultúr východnej a západnej linárnej keramiky je dôsledkou prírodných pomerov vo vnútrokarpatskom priestore. V západnej časti to bola oblasť Panunie a na ňu nadväzujúce nížine na Moravé, v západnom Slovensku a východnom Rakúsku. Vo východnej časti centrálnou oblastou kultúrneho a spoločenského vývoja bolo povodie rieky Tisza, aj keď v tom čase rozliaté do množstva jazerných a močiarných plôch. Nepriechodné vodné oblasti ako Pozostatky bývalého mora prispeli k rozdeleniu kultúry lineárnej keramiky na dva samostatné kultúrne okruhy. Pred 7000 rokmi, teda 5 pred našim letopočtom, postupoval rodnositeľov R1A oboma smermi súhlasne so šírením kultúry lineárnej keramiky. Hlavná vetva R1A sa usýdula v oblasti dnešného východného Slovenska, východného Maďarska a západného Rumunska, čiže Potisie. Druhá v oblasti Pannonie a prirahlých oblastiach. Táto skutočnosť presne zodpovedná osídľovaniu norcov, Pannonia a Narcov a Narti, východné Slovensko. Týchto norcov vlastne spomínam v súvislosti, trošku odbočím v súvislosti s tým, že povez remení hovorí teda o tom, že najstaršie meno, najstaršie meno Slovanov bolo Norci. Pokračujem ďalej. Odtiaľ to bola osídlená oblasť rozvodia, ktorá svojimi podmienkami poskytovala vynikajúce prírodné podmienky na populačný rast. Z oblasti karpatského rozvodia došlo následne k masívnej expanzie rodu YDNA R1A po celej Európe. Zhruba pred 6000 rokmi, teda asi 3600 pred našim letopočtom, v severokarpatskom priestore vznikla badenská kultúra. Charakterizovaná je ako zmes domácich a balkánsko-anatolských prvkov. Na území takmer celého Slovenska sa vyskytuje ako celostná kultúra. Jej charakteristickým prvkom boli výzdoba zvaná kenealúra a používanie vozov so záprahmi. V staršom období prevládlo žiarové pochovávanie, v mladšom období kostrové pochovávanie, pochovávanie so skrčencami. V najstaršom období bádeckej kultúry nazývanom Bolerárska skupina 3600 až 3200 pred našim letopočtom sa objavujú štvorkolesové vozíky. Archeológovia tu objavili viac ako 150 hlinených modelov štvorkolesových vozov, ktoré pravdepodobne slúžili ako hrnčeky na pitie. Najstaršie známe dopravné koleso na svete vybavené jedným dvojkolesovým, dvojkolesím ktoré ťahali ťažné zvieratá bolo nájdené v v Slovensku Jeho vek sa datuje do obdobia 3300 až 3100 pred našim letopoštom a je časovo mladšie ako jeho severokarpatské modely Tým amerických vedcov na základe fyziky a technickej analýzy k záveru, že bolerávske kolesa predstavujú najskorší známy prípad kolesovej dopravy a sú pravdepodobným zdrojom rozšírenia kolesa v celom starom svete. O jeho rozšírenie sa postarali migračné vlny nositeľov R1A, ktorí koleso a záprach ako súčasť svojej kultúry a identity priniesli do všetkých kútov Eurázijského priestoru. Je tu priložený, priložený teda obrázok, fotografia Ljubljanského dreveného kolesa. A je tu pekná mapka, a vlastne a vytvorená, ktorú som urobil na základe a klosovovej mapy. A ja som ju trošku doplnil o dáta, ktoré klosov ne, teda nemá k dispozícii o hľadnom Strednej Európy a ktorá krásne vlastne poukazuje na to, že vo východnej časti a, karpatského priestoru v oblasti v oblasti vlastne Stredného, Horného, potisia. došlo teda k rozdeleniu, k rozdeleniu e, slovanských rodov, teda alebo rodovej 1 a na tri hlavné skupiny, v skutočnosti to boli štyri. E, musím ti do toho skočiť, respektíve nerad ti do toho skáčem, ale chcel by som do toho skočiť a spýtať sa ťa jednu vec, ktorá neviem, či presne s tým súvisí, ale ja si myslím, že aj áno. A to síce. Ja som pred dvoma týždňami bol v Prahe, sme robili spolu uh, s, s Tiborom Rostasom rozhovor s jedným z najznámenejších neurochirurgov na, na, v Československu, docentom Benešom, kde sme sa rozprávali aj o histórii. A on... V, svojom, v jednej svojej odpovedi povedal, že je samozrejme jasné, že my ako Slovania sme sa vyvinuli z, z nejakých skupín migrantov, ktorí migrovali zo Severnej Afriky. Je to pravda alebo nie? Tá Sverná Afrika je pre mňa novinka. No, <laughs> Či to no. je pravda? Že, že to, to je to náš ako... prakontinent. Áno, je to náš a... prakontinent, z ktorého sa všet, všetky civilizácie vyvinuli. Aha, tak toto je klasická darvinová teória. Takže ano, ja ano, ja, ano, ja ano. toto nezdielam. Klusov celkom pekne vyvrátil uh, túto, túto fikciu a pekne uvádzal v svojej knihe vo svojich knihách, viacerých ich vydal, že, že vlastne ten pôvod je niekde v Ázii. A takisto existuje aj nejaká severská teória pôvodu, ale <kým> tam Govoríme už neviem... O a to už ale nevieme. Áno, tu už ale nevieme v akom časom horizonte, lebo ako pekne dokumentoval Klosov na ja základe tých svojich vlastne, genealogických analýz, tak vyzerá to tak, ako keby sme sa v kruhu pohybovali. To znamená, niekde zo Strednej Ázie sme prešli na juh do Indie, odtiaľ do Anatolie, Turecko. 90 tisíc rokov dozadu vlastne prišli naši predkovia do Európy. Tu hovorím teda, že už môžeme hovoriť teda ako, o, od našich predkov ako o Slovanoch. A tých 5 tisíc rokov, ktoré teraz vlastne rozoberieme kapitolu, tam už je jasná etnicita, k tomu chvíľočku dvojdeme. A potom jedna z, veď vie, išla teda na sever. Hej, a to mohli byť potenciálne práve tí hyperborejci, ktorí sú spomínaní. Hej? Čiže vlastne nemuselo... Teda, tak ináč poviem. Uh, tam treba teda definovať, že uh, aký časový horizont berieme a odtiaľ potom teda odvíjať ten pôvod, že teda... Že Uh, kedy, nej? lebo, lebo tam aj teda z tej z tej severi, severu, teda potom tí teda migrovali smerom Áno, áno, tam Airoch, Rusino, aj. Rusino Nie, nie, o Rusino, bavíme sa nie. o uh, ind, Indo-Árioch to znamená uh -huh. aj Irán, uh, tí čo vlastne uh, migrovali do Iránu, minule sme si o tom hovorili uh -huh. Irán, uh, Anatolia späťne do Anatolie a do Indie uh -huh. genealógia DNA rodu R1A, krásne tomu nasvedčuje, o tomto nikto nepochybuje vo svete, takže <kým> toto je jasné. Dobre, pokračuje. Takže ja by som to pokračoval teda v tomto. Teda ideme na text. Zhruba v rovnakom období, to je na začiatku 4. tisícročia pred našim letopočtom, došlo v Karpatskom priestore k deleniu rodových línií R1A. Z západnej časti Karpatskej kotliny sa... Uh, do západnej a severnej Európy rozšírila rodová línia R1AL664. Postupne osídlili Francúzsko, Nemecko, Belgicko, Dánsko, Britské ostrovy a celú Škandináviu. Vo východnej časti, pravdepodobne v oblasti severokarpatského rozvodia, zhruba pred 5000 rokmi, došlo k deleniu haploskupiny R1A Z645 na tri dominantné rodové linie. A sú to rodové linie, ktoré ja som nazval a na základe mojich analýz som tomu priradil aj nejaké bližšie, aby som povedal nám zrozumiteľnejšie nejaké privlastky, tak toto nazvime. Teda tri rodové linie. Prvú som nazval, že Slávska alebo Germánska. Neskôr z textu to vyplynie, že prečo. Sú to rody R1A, Z645, M458 a R1A, Z645 a Z284. Hej. Tam sú vlastne odlišnosti v tých posledných a, a posledných vlastne značkách M458 a Z284. Ja som už minulé hovoril, ale pre zopakovanie. R1A bolo pred určitými rokmi teda dohodnuté, že vlastne písmenami ABCD a číslami budú označované jednotlivé, jednotlivé základné genetické rody a tie potom ďalej ako sa vetvia jednotlivými tý mutácie tak vlastne dostávajú nejaké vlastné označenia Hej? Preto, preto viac menej sú tam takéto, takéto čísla, na základe ktorých vieme teda analyzovať zjednodušene tú príbuznosť, hej? alebo deklarovať tú príbuznosť, aby sme teda chápali, že kde sa hýbeme. Čiže ešte raz, Z284 dnes prevažne západní Slovania, východní Nemci a Rakúšania. Teda západní Slovania ako Česi. Slováci majú asi polovicu tejto haploskupiny r 1 az 284 Polovica teda a, nositeľov R1A na Slovensku, aby som bol presný. A prevažne Poliaci, prevažne je to v Čechách a teda v tom Nemecku, východnom, kde je takisto vysoké percento R1A a dokonca miesta je vyššie ako v Čechách aj? a samozrejme aj v Rakúsku druhá taká veľká skupina tu som nazval, že Sarmacká alebo Trácko-Valašská kde boli vlastne historicky budíny a Venedy je to rod R1A Z645 Z280 dnes prevažne východných Slovania. Nie teda Rusi, Ukrajinci, Bielorusi, ale v rámci napríklad Ruského priestoru na rusko-ukrajinských hraniciach, vlastne v tých starých, týchto nejakých hraničných liniách, a tam sa napríklad nachádza tiež veľká, veľká skupina práve tej germánskej, hej? tej slávskej germánskej, čiže je to, také, také to trošku sa, sa to prelína, čiže treba to takto vnímať, že to nie je niečo, čo je, čo je len takto hej? a potom je to tretia veľká skupina, ktorú som nazval Skická, alebo ázijská alebo áríska a je to rod R1A Z645 Z93 Hej. Sú to historickí tartári, azijskí slovania a vlastne tí slovania árií, ktorí došli do Indie, došli do uh, Iránu a späť teda na, do tej Anatólie, teda do dnešného Turecka, čo sme spomínali teda na začiatku. Tieto tri rodové linie sa šírili z rozvodia herkinského lesa, to znamená Severnej Karpaty, po celej Severnej Európe, ich mohutná populačná explózia a masívny teritoriálny záber je zaznamenaný množstvom archeologických podkladov. V svete archeológie sú tieto trirodové linie známe ako kultúra šnúrovej keramiky. Ich charakteristickou črtou boli luky a bojové sekeromlaty. Kostrové nálezy príslušníkov tejto kultúry preukázali príslušnosť R1A Z645. Následuje pekný obrázok, kde sú jednotlivé vetvy v tých základných líniách, aby človek, teda čitatel, aby sa mohol teda to pozrieť a vidieť, teda, ako to vetvenie fungovalo. Teda rodostrov H R1A. Aká je to šnurová keramika? Kultúra šnurovej keramiky je charakteristická tým, teda bo bola, že vlastne vyrábali vyrábali nádoby z hliny, na ktorých vlastne boli otlačky šnúry. A preto bola nazvaná to kultúra šnúrovej keramiky. Je tu nižšia aj mapka, idem dole, obrázok 25, povoda šírenia kultúry šnúrovej keramiky, kde pekne vidieť, ako sa šírala šnúrová keramika vlastne z toho severokarpatského priestoru a plus kde je to územie vlastne východného Slovenska a, a južné juho-východného Polska a západné Ukrajiny. Je to taký vlastný veľký priestor, kde bol teda pravdepodobne ten zdroj kde došlo tomu rozdeleniu a odtiaľ vlastne tá širová sa šnúrová keramika. Kultúra šnúrovej keramiky je e, v podstate a, ako kultúra Hej. je zaznamenaná, sú nájdené tie črepy, tie čbány s tou šnúr, charakteristickou šnúrov hej. a robili sa potom neskôr, keď ta genetika jazmenej, nabrala tie kontúry, ako máme dnes, vedeli sa robiť analýzy, tak sa zistilo, že prevažná časť nositeľov kultúry šnúrovej karámky boli R1 AZ 645. Dobre. No? Nemám už otázku. To už si mi zodpovedal teraz. Dobre. Poďme ďalej. Kultúra šnúrovej keramiky v období 2900 až 2350 pred našim letopoštom od eneolitu do ranej doby Bronzovej geograficky zaberala väčšinu severnej Európy od Rínu na západe po Volgu na Východe. Zahŕňala väčšinu dnešného Nemecka, Holandska, Dánska, Polska, Litví, Lotyšska, Estonska, Bieloruska, Česka, Slovenska, Švajčarska, severozápadného Rumunska, severnej Ukrajiny, Európsku časť Ruska, pobrežie Norska a južné časti Švedska a Fínska. V neskôršom období sa vnútrokarpatského priestoru rozšírola aj na takmer celý Balkán, kde dochádzalo k miešaniu s ďalšími prvkami R1A pochádzajúcimi z východoeurópskych stepí. Príslušníci kultúry šnúrovej keramiky žili prevažne nomádskym spôsobom života, boli pastieri a ich dobytok krávy, ovce, kozy a možno aj husy spásal pôvodne stráne po hory, neskôr aj nížin. Príležitosne lovili zver a ryby. Rozvodím sa tiahla cestná magistrála, na ktorú nadväzovali jednotlivé toky z plavných riek, smerujúcich do morí ležiacich na severe alebo na juhu. No, Všeobecne je známe, že kultúra ľudu so šnurovou keramikou pripomína v niekoľkých ohľadoch oveľa neskôršiu oficiálne označovanú ako staroslovanskú kultúru, Jednak svojím pôvodom a jednak jednoduchosťou ornamentiky na keramike a dôslednosťou jej dodržiavania, šnúrová výzdoba a slovanská vlnovka. Pracovné činnosti a spôsob života priniesol diverzifikáciu obyvateľstva aj v rámci nositeľov haploskupiny 1 a U obyvateľov v nižšie položených oblasti prevládli mená rodov a kmeňov, viažuce sa k vode – more, jazero, bariny, močiare, to sme hovorili minulé. Obyvatelia horských oblastí obzvlášť Európskej obchodnej magistrály tiahnúcej sa rozvodím sa začali nazývať horali, chrobati alebo staroslovanským slovom označujúcim vysoké hory ukončené štítmi. Turi, Tauri Transilvania, Montem-Turtur, ktoré obklopovali Karpatskú Kotlinu. Je k tomu pekne obrázok 26, kde vidíme Karpatskú Kotlinu, ktorá je vlastne z východu, alebo takto zo severu, sú tam vlastne Montem-Turtur, to je vlastne rozvodie medzi Potisím a západným Slovenskom. Dnes to poznáme ako Tatry. Potom sú tam na západe Tauri, v Rakúsku a na juho východe je to Transylvánia Transilvánia. Tie Tauri to sú dnešné Alpy, tak by sme to mohli povedať. A to, tak sa aj volajú Tauri. To je dnešný názor, takisto. Áno? No. Pardon? Sú, tu východné Tauri a západné Tauri dokonca. Hej? A to je, uh -huh. je na, v Rakúsku, áno. Um, dobre. Je to pekná mapka, opakujem teda povoda šírenia kultúry šnurovej keramiky, kde sú so pekne zaznamené tie hlavné oblasti aj, a pravdepodobné šírenie, kde vlastne ten dominantným prvkom šírenia bolo práve to rozvodie. Hej, toto je veľmi zajímavé prvok, k tomu sa dostaneme o chvíľočku. Tri rodové linie R1Z645 tvoria základ populácie dnešných Slovanov. Pri kmene spomína Herodot, keď prerozpráva grécku poväz o pôvode skytov. Podľa jeho opisu Skýti pochádzali z troch bratov Najstarší bol Agatyrsos Akmeň Agatyrsov Nasledujúci Gelonos Alebo Budín Akmeň Budinov Gelonov A najmladší sa volal Skýt Akmeň Skýtov Ich otec bol sám Bajny Herkules Oves umiestňuje pôvod troch bratov Do oblasti Severokarpatského rozbodia Teda do e, územia Alebo do miest Tartarských vrchov Dneska Severné Slovensko Tri slovanské kmene aj Týmkovič. V Krasnobrodskom zborníku uvádza, že Slovania tvoria autochtónne obyvateľstvo Európy. Pochádzajú nie z jedného, ale z troch praslovanských plemien, ktoré história pozná pod menami. Skyti, to je z Rusy, plemeno Magok, Kelti, plemeno Gomer. A Mosko-Iberi, to je z Mosko-Sibirčania, plemeno Mosok-Tubal. Jazyk týchto troch praslovanských plemien už v prehistorických dobách citeľne ovplynil všetky európske jazyky včítane grečtiny a latinčiny, koniec citátu Týmkoviča. Jednoznačne priradiť pomenovania týchto troch kmeňov konkrétnym trom vetvám haploskupiny R1a je dnes už dosť náročné. Avšak z uvedeného vyplýva, že tri mohutné slovanské kmeňové zo skupenia boli už v počiatok vzájomne diferencované a registrovali svoju rodovú odlišnosť. Mnohí raní zemepisci a historici ich však ešte dlho nejakým spôsobom zvlášť neodlišovali a používali pre nich rovnaké pomenovania, napríklad skyti, huni, hári, uhary, uhri či veneti. Je pravdepodobne, že na svojich výpravách po eurazijskom priestore sa zúčastnili všetky tri rody spoločne. To, že lokálne neskôr prevádol jeden konkrétny v rodu R1A, na tom, ktorom území môže byť zapričinené nerovnomernosťou, nerovnomernou početnosťou jednotlivých rodov, alebo návratom niektorých rodov späť do vlasti. Máme o tom aj písomné zmienky, teda kedy sa vlastne z toho Iránu, a vracali teda z Kíti, prišli domov, a na svoje a po 20 rokoch sa vrátili a našli tam nejakých cudzích ľudí hej, a zistili, že proti nem bojujú vlastne synovia ich žien, ktorí boli splodení s otrokmi, hej, ako tam nazývali pôvodné obyvateľstvo. Hej. Čiže, čiže máme k tomu teda naozaj záznamy, teda, že sa vracali o dlhých rokoch späť. Mena Skíti, Alani Peržania, Germánii a aj Árii zpočiatku reprezentovali čisté rodové linie R1a. V neskôrších dobách došlo k postupnému premiešavaniu obyvateľstva. Rozličné staroveké historické zdroje o týchto tajomných národoch uvádzajú, ako postupne ich meno zo všeobecňalo a stalo sa pomenovaním pre všetko obyvateľstvo obývajúce územie ich mosenského záberu. Konkrétne... Oznámka počiarov, konkrétne to napríklad spomínane v prípade Germánov. O tomto hovorí Tacitus, že meno Germán priniesli tungri a teda podľa nich bola nazvaná celá Germánia. Konkrétne napríklad o, o tomto hovorí o Alanoch Amianus Marcellinus, Takisto, že Alani, meno Alanov to opäť zovšeobecnilo a stalo sa teda aj e, menom pre dobité národy. A presne o tomto hovorí aj Herodot v súvislosti so skytmi. Ej? Čiže pravých skytov je už málo. Ej? Legendárna veta. Poďme teda na ďalšiu kapitolu. Podkapitolu. Rozvod je zhmotnená mitológia a zároveň doposiaľ chýbajúci prvok, odhajujúci skutočné dejiny. Toto táto kapitola je môj čisto vlastný výskum. Je to vlastne môj vklad do dejín a kde som urobil určité objavy veľmi zaujímavé aj v súvislosti s úhrami a s rozvodím a niektoré veci sú naozaj veľmi prekvapivé a prelíná sa to viac ja menej do. Um, um, ako informačného pola, alebo o tom, čo si teda my predstavujeme o keltoch. Je to tam prepojené neskutočne. Keď budeme teda hovoriť o keltoch, tak sa k tomu opäť vrátime. Každopádne rozvode je niečo, čo nám môže objasniť určité historické okolnosti a presne definovať kmene a definovať určité pohnutky a okolnosti. Takže poďme na to. Na slovenské povesti, ktoré zaznamenali vyliate mytologického jazera, ktoré som nazval Veľké, Veľká Morava, bezprostredne nadvezuje aj ďalšia slovanská mytológia zachytená v gréckych bájach. Gregor Dankovský vo svojej knihe, ty grechen uh, a and uh, Šprachervante der Slaven, nemčina veľmi nejde, gréci teda ako rodový a jazykový príbuzní Slovanov z roku 1828 nám zanechali informáciu o jazykovej príbuznosti Slovanov a starovekých grékov. Homerové báje sa len tak hmiria slovanskými toponýmami a menami hlavných hrdinov. Medzi nimi dominuje výrazná mitologická postava Herkules. Herkulesa si dnes predstavujem ako človeka a konec koncov takto je aj opísovaný v gréckych bájach. Lenže rovnako ako kniaz Tur či pána Margita, aj v prípade Herkulesa ide o zosobnenie geografického prvku do podoby ľudskej. Kľúč pochopeniu nám ponúka samotná povesť, ktorá v tomto smere uvádza, že Herkules pri svojej putí Afrikou dorazil k obrovi menom Atlas. Atlasoví bohovia určili ťažkú prácu. Podopieral nebeskú klembu, aby sa nezrutila na zem. Herkules na chvíľu vystriedal obra a určitý čas nesol na svojich pleciach nebeskú klembu on. Atlas, keď vykonal úlohu pre Herkulesa, v záhrade Hesperidiek zabil draka a priniesol Herkulovi tri zlaté jablka, sa zdráhal prevziať nebeskú klembu späť na svoje plecia. Herkules ho prestil a obor Atlas opäť podopieral nebeskú klembu a podopierajú dodnes. Obor Atlas tejto greckej baji zosobňuje pohorie Atlas v severozápadnej Afrike, v dnešnom Maroku. Najvyšší vrch pohoria Atlas je Jabal-Tupkal s výškou 4165 metrov nad morom. Analogicky z toho vyplýva, že mitologická postava Herkula je zosobnené nejaké veľké pohorie v Európe. Za samotného opisu priebehu výmeny pozícií nesenia oblohy je zrejme že pohorie Herkules na určité krátkej obdobie prevýšilo pohorie Atlas a následne sa dostalo späť do súčasnej výškovej pozície. Ide o ďalší opis gigantickej kataklizmickej udalosti, počas ktorej mohlo dôjsť k vyliatiu mitologického jazera Veľkej Moravy. Ako by na krátky čas bola nadvihnutá, Euró nadvihnutá Európska kontinentálna platňa, aby opäť upadla späť do polohy, ako ju poznáme dnes. Stopnem to... Áno. Pretože... Tu by som sa raz spýtal na uh, takú zaujímavú vec, ktorá ma napadlo a to je to, že hovoríme o pohyboch uh, platní alebo o pohyboch pohorí. V tých časoch, uh, v tých časoch uh, žili ľudia. Žili ľudia, kto, ako predpokladáme, nie je na takej technickej úrovni, ako sme momentálne dnes. To znamená, ako vedeli, že uh, pohorie atlas. Uh, momentálne alebo v tej dobe po, pokleslo respektíve, že to pohorie v Európe je vyššie ako pohorie Atlas a naopak, ako vedeli, že to pohorie Atlas je vyššie ako pohorie v Európe Hej, v rámci tých, celých tých kontinentov. No na to ti ja neviem povedať odpoveď, že ako to mohli odmerať, ale... Uh, takéto povesti, hej, pretože... Aj, ale každopádne zrejme nejaké informácie mali lepšie, ako si my myslíme, že ich mali. Hej. A myslím si, že archeológia nachádza dosť veľa anomálií aj v súvislosti teda uh, dosť veľa anomálií, ktoré to môžu potvrdiť. Hej. A v súvislosti s tým len, len uh, spomeniem uh, to, čo sme rozoberali minule. Hej. Vlastne uh, to naplnenie toho stredozemného mora. Hej. To tým, vlastne za Diokleciána v tretom staročí. Hej. To tiež napríklad naša oficiálna história ako jednoducho neberie. Hej. A, máme to zaznačené. Čiže tu, tu je kopec, by som povedal, nezrovnalosti, a sú, súčasný obraz dejin je taký, aký je, a je to postavené na určitých uh, informáciách vyňatých a ostatné sú ignorované. Jednoducho, my ako, ako ľudstvo, ako keby sme sa báli povedať, že alebo veci naši, ako sa mali povedať, že tak, tak toto nevieme. Ako, taká úprinosť trošku tu chyba, alebo skôr taký reálnejší podľa, že mohlo by to byť asi takto, ale mohlo by to byť aj inak. Tu strašne sa tu pretláčajú veci, že určite to bolo takto a ľudia predtým boli úplne, úplne, určite hlúpejší ako sú, sú ľudia dnes, pričom ja môj osobný pohľad na to je, že skôr je to naopak. Hej. Ideme, čím viac techniky používame, tým sa blbší. Hej. Takže <kým> to je na okraj. Ale toto je správna otázka, a ide o to, ako to interpretujeme. Ja tu ponúkam jedno riešenie, ale existuje ešte jedno riešenie, ktoré neviem, či ponúkam v tejto časti, ale v ďalšej. A tam z toho by už to bolo teda zrejme, že, že teda, ako to mohli vedieť. Minimálne, minimálne, nemuseli, takto, nemuseli to odmerať. Stačilo, že bol tu nejaký vulkán, ktorý sa vyťahol vysoko a potom klesol. Napríklad. Hej? A to by mohlo byť vnímané ako, ako, ako nejaké, by som povedal, a, že podopieranie tej nebeské oblohy. A ten vulkán, ak bol teda v rámci rozvodia niekde v Európe, tak to by úplne postačil na vznik nejaké mytológie, kde by bol vlastne v mytológii zachovaná určitá skutočnosť hej? Tých z tých základných prvkov. A ľudia si tam potom popridávali tie svoje veci tým ústným podaním v určitom období, lebo si myslím, že do určitého obdobia to ústne podanie nebolo striktne dané. Hej, jednoducho nemohli si to tam dotvárať. Hej, ale potom už nejaká tá, by som povedal, dneska by sme uh, povedali, že etika v vozovkách novinára už <líž> je tam, kde je. Hej, čiže po určitom období už si tam ľudia začali prikáždovať bez nejakých nadväzností, lebo už zrejme už nechápali to samotné poslanie a pointu tej, uh, tej uh, povesti, mytológie, tej rozprávky a podobné. Mm -hmm. Hmm. Čiže asi v tejto rovne by som to zatiaľ nechal, ale pozorám, že tu bude to o chvíľočku, možno aj odpoveď na to, čo ti chceš vedieť. Môžeme ďalej? Jasné. Takže, obor Atlas v tejto gréckej báji zosobňuje pohorie Atlas v sevedoroch západnej Afrike. A... A to som odčítal, čítal, pokračujme. Analogicky teda z toho vychádza, že aj mitologická postava Herkulesa je zosobnené nejaké veľké pohorie v Európe. Do samotného opisu prebehu výmeny v pozícii nesenia oblohy je zrejme, že pohorie Herkules na určité krátke obdobie prešiel pohorie Atlas a následne sa... Dostalo späť do súčasnej výškovej pozície. Ide o ďalší opis veľkej gigantickej kataklizmickej udalosti, počas ktorej mohlo dôjsť k vyliatiu mitologického jazera Veľkej Moravy, ako by na krátky čas bola nadvihnutá Európska kontinentálna platňa, aby opäť upadla späť do polohy, ako ju poznáme dnes. No, už som teda v obraze, tu sme skončili, takže poďme ďalej. Ktoré pohorie môže zosobňovať teda Herkules? Alpy s najvyšším vrchom Mont Blanc s výškou 4808 metrov nad morou môžeme z analýzy vynechať. Mont Blanc je vyšší ako Jabal Tupkau. Najvážnejším kandidátom sú Karpaty. Výškou svojich štítov dnes sice nenasledujú hneď po alpských vrcholcoch, avšak svojou územnou mohutnosťou nemajú v Európe konkurenta. Avšak vezmeme do úvahy kataklizmickej okolnosti vyliaťa mytologického jazera, jazera, ako je určité časiv, časové disproporcie s tým súvisiace. Je možné v tomto smere uvažovať o severokarpatskej megasobke v Štiavnických vrchoch. Karpackský vulkán mal približne rovnakú výšku ako Jabal Tupkal v pohorí Atlas. S prevodným javom tektonických pohybov s vizuálnym efektom mohla byť explózia štiavnickej Megasopky, ktorej výška sa zo 4 kilometrov v priebehu krátkeho obdobia zredukovala do zhruba dnešných proporcií. A... K tejto megasobke ja ďalej v texte ho uh, teda rozpisujem viac. Snad len na teraz uh, treba povedať, že opäť uh, tá megasopka je datovaná do nejakých 5 miliónov, 6 miliónov uh, späť. Nej? Práve do obdobia, kedy teda zaniklo to jazero, vnútru Karpatské more. A krásne to vlastne uh, zapadá do celého tohoto konceptu a teoreticky mohla vlastne táto sobka nejakým spôsobom sa zvýšiť. A ono, ona explodovala alebo vlastne sa prepadla a výsledkom tohoto procesu je vlastne dnešné šťavnické pohorie. Hej, tam bola tá obrovská megasobka. A podľa všetkého, keď je to takto opísané, to by mohlo byť teda krásny opis toho, že vlastne prezalo tým, že to vulkán vlastne na, trošku nabral na výške, možno aj vizuálne to bolo vidieť, že to nejakým spôsobom bola aktívna sopka a tým pádom, že to potom a, a, sa zbortilo, tak vlastne kleslo. Viditeľne, čiže tu je možná odpoveď na a, tvoju otázku, že ako to mohli merať. No nemuseli videli to. Keď malo to určitú výšku a potom to spadlo dole, tak jednoducho uh. bol to uh, bežne pozorovateľne vizuálny nejaký, nejaký prvok. Uh. Poďme ďalej. Ak budeme pátrať v historických zdrojov cieľom vyhľadať historické pomenovania Karpát, nájdeme medzi nimi aj meno Hercinia Silva alebo Herkinia Silva. V preklade z latinčiny hercinia her, les. Silva značí les teda v latinčine. A hercinia silva a hercules majú identický slovný základ herci alebo herky. Latinská prípona nia je prípona vyskytujúca sa v mnohých toponymických názvoch súvisiacich s územím pripona les v mene herku les môže byť len príponou, ale môže byť aj slovom. A tuto začína byť zaujímavé, pretože les v slovanských jazykoch je identický s latinským slovom silva. Inak povedané, pojem les prekladáme do latinčiny v silva. Matematicky by sme teda mohli zapísať, že hercínia silva zrovná sa herku les v Slovenčine. Súčasná historiografia nemá jasno v tom, kde presne sa hercický les nachádzal. Spomína sa síce v súvislosti s Karpatmi, ale zmienky o ňom sú aj na iných vzdialenejších miestach Európy, čo pôsobí na prvý pohľad metuco. Na základe analýzy všetkých zdrojov, ktoré sa o hercickom lese zmienujú, sa však dá jeho geografická pozícia, a ako ich charakter stanoviť veľmi jednoznačne. Ja som si zobral tú námahu, odbočím teraz, a prešiel som všetky teda historické zdroje, kde bola čo zmienka o hercínskom lese. Pekne som si napísal, dám som do súladu a zaznačil som jednotlivé e, oblasti. Je k tomu pekne aj tá, výsledok tej mojej činnosti, je mapka, hej, kde mám vlastne obrázok 27. A nie, to je len podľa Diodorusa Siculusa. <kým> to je iná mapka. A pekne som teda si to zaznačil a tak som na to pozeral a hľadal som, čo tieto veci spája. A došel som teda veľmi k zaujímavé výsledku. O chvíľočku si o tom povieme teda. Poďme teda na text. Hrostýl opisov tohto záhadného lesa je naozaj veľký. Zopár najstarších autorov umiestňovalo hercínsky les blízko Pyreneí. Konkrétne Diodorus Siculus, biblioteka historika, umiestňuje Herkínsky les do oblasti Biskajského zálivu, kde sa nachádzajú atlantické svahy západnej časti Pyrenej. O Herkínskom lese zároveň hovorí, že podľa dovtedy známych poznatkov je to jednoznačne najrosiahlejšie pohorie v Európe. O pár riadkov nižšie uvádza, že Herkínsky les sa tiahne od pyrenej cez Keltiku to je vlastne pohorie v južnom Francúzsku, až po Skytie. Jeho západnej časti Skytie začínali zhruba niekde v oblasti stredného Dunaja, severnejšej časti sa ťahli na východ od povodia rieky Vísly. Lucius Aneus Seneca prvé storočie v tragédii Medea spomína herkínske lesy na severe, ktoré obývali statoční Suevi. Suebians. Dionysus Perigetes opisuje známy svet Description of the Knovel World, kde uvádza, že Germáni aby vojnou pobláznené biele kmene, obývajú územie pozdĺž pohorí Herkínskeho lesa. Najstaršiu zmienku o herkinskom lese nachádzame zo 4. storočia pred našim letopočtom u Aristotela. Spomína zaujímavý poznatok, že väčšina z riek tečie z Herkínskeho pohoria na sever Herkínske pohorie je najväčšie svojou výškou, ako je rozlohou v spomínanej oblasti. Pomponius Mela spomína Herkínsky les pri opise Germánie, kde uvádza, že krajina je sama o sebe ťažko priechodná, pretože je tam veľa riek. Členitý povrch je tvorený početnými pohoriami a do značnej miery je nepriechodný s jeho lesmi a močiarmi. Lesy a močiare, toto si pamätajme. Z močiarov sú najväčšie Suezia, možnože Sliesko, Metia a Melsiagu. Kde sú to tieto najväčšie močare? Na to, to, to som neprišiel, teda neviem, to je momentálne neznáme. Z lesov okrem hercínskeho sú podľa mena známe aj ďalšie, ale pretože sa hercínsky lesov rozlohou tiahne na dĺžku 60 denných pochodov, je vzhľadom na svoju veľkosť o mnoho známejší než ostatné. Gaius plinius secundus, prvé storočie. História naturalis umiestnuje Herkínsky les vo vnútrozemí a názievo je Herkínium jugum. Jugum v súvislosti s Herkínskym lesom možno chápať ako zväzok horských chrbtov alebo reťaz pohorí. Strávom v prvom storočí pred naším letopoštom opisuje Herkínsky les ako mimoriadne hustý a s mohutnými stromami, tiahne sa v nedostupných krajoch, zaberá plochu s veľkým obvodom No uprostred sa rozprestiera územie, ktoré poskytuje veľmi dobré možnosti pre svoje obyvateľstvo. Že by veľká morava? Alebo pozostatok dna veľkej moravy? Detaľnejšie informácie o Hrkinskom lese poskytuje Julius César prvé storočie pred našom letopočtom, v jeho zápiskoch o vojne v Gálii. Podľa neho sa Herkýmsky les rozpestiera v rozslohe 9 dní cesty, prechodca bez záťaže, začína na hraniciach Helvotov, Nemetov a Raurakov a tiahne sa rovno pozdĺž Dunaja až k územiu Dákov a Anartov. Odtiaľ s mnohými odbočkami zahýňa od Dunajského toku naľavo a dotýka sa pre svojo veľkých územia mnohých národov. Nikto v Germánii nemôže povedať, že došiel až na začiatok lesa, čo by bol prešiel aj 60 dní cesty alebo že sa aspoň dopočul, kde začína. Konec citátu. Grécky geograf Claudio v z storočí umiestňuje celý herkínsky les medzi Nízky jeseník, to je východná časť pohoria Sudeta, a Gabretu, pravdepodobne Javorníky, na jednej strane a Sarmackými horami slovenské rudohorie, vysoké Tatry a východné karpaty na strane druhej. Podľa toho sa jedná o pás vrchov na severe ohraničené Beskydmi a na juhu nízkymi Tatrami. Tacitus začiatok druhého storočia, umiestňuje kmeň helvetov medzi Herkínsky les, rieku Rín a rieku Mohan. Jeho opis je pomerne presný, pretože tieto tri geografické prvky v podstate vytvárajú uzavretý útvar, ktorý je presne identifikované územie helvetov. Počiatok Herkínskeho lesa, podľa jeho opisu teda začína pohorím Švábska Jura, alebo Svebska Jura, ktorá bezprostredne nadvezuje na rieku Rín. Ďalej smerom na severovýchod nasleduje Júra a pohorie Smrčiny, v ktorých premení rieka Mohan, ktorou sa kruhu zatvára. V ďalšej časti uvádza veľmi zajímavý pasáž. Sídla a Čatov, píše sa to chattov, a to ch, by sme nemali čítať ako ch, pravdepodobne ako č. Teda sídla Čatov začínajú u herkínskeho lesa ich kraj nie je tak plochý a močaristý ako územia iných germánskych kmeňov, pretože tam sú kopce ale postupne rednú. Herkínsky les svojich Čatov spreváza a súčasne s nimi končí. Sídla Čatov začína v oblasti Smrčín a pokračovali Českým lesom, odtiaľ na sever sa tiali až po rieku ohře. Kde však končí? Podľa iných autorov končí až na území Dákov. Tam všade boli germánsky Čati? A aby sme teda trošku, pre, lebo je veľmi ťažké si teda predstavovať človek, keď nemá mapu, tak sme boli vlastne na západe Čiech niekde a teraz vlastne územie Dákov sme niekde na území a Slovenska hej? A, a, a východného Slovenska. Čiže vlastne jedná sa o takýto veľký rozptyl. A pokračujeme teda v texte. Z určitého uhla pohľadu je to možné. Stopu po Čatoch totiž nachádzame v slovenskej časti Herkínskeho lesa v mene mesta Čatca. Píše sa to, aj latinsky sa to písal ako chatca. Čiže úplne identicky. Čo je latinský zápis slovenského názvu Čatca. Herkinský les spomínaje Amentinus v 15. storočí v súvislosti s pádom Karola, syna kráľa Karola Veľkého Dočie. Podľa jeho opisu, Karol prekročil Herkínsky les niekde v oblasti dnešného českého lesa alebo pahorkatiny Smrčiny. Takáto zdarlivá rozporúplnosť privádza badateľov k voľnejšiemu chápaniu rozsahu herkinského lesa, takže k tomuto pohoriu pripájajú napríklad aj pohorie Spessart, Ron či Harz v Nemecku. A John Bostock o pohorí Harz dokonca uvažoval ako pohory, ktorého meno je pozostatok starodávneho pomenovania Herkinia. V skutočnosti meno Harz premení v slovanskom slove hora. V konečnom dôsledku však je aj samotné Herkínia má súvislo so slovánským a slovenským Herkínia, teda horský. Ak si zosumarizujeme spomenuté lokality označované starovekými autormi, menom Herkínsky les zistíme, že všetky tieto pohoria majú jedno spoločné. Sú vododelné a aj horskými chrbtami sa tiahne európske rozvodie. Ak Cezar opisuje ako rozvodia aj východné Karpaty, tak ide o spomienku na Veľkú Moravu, kedy aj táto časť Karpat bola rozvodí medzi dvoma umoriami. medzi úmorím Veľkej Moravy, to znamená vnútrokarpatského mora, a úmorím Čierneho mora. Je zjavné, že menom Herkínsky les bolo označované rozvodie s jeho lesmi a močiarmi, pretože rozvodie sa netiahlo len štítmi vysokých vrchov napríklad močaristé oblasti Štrby, Slovensko, alebo oblast pripiackých močarov. Charakter rozvodia, ako je umiestnenie Herkínskeho lesa, však bolo ešte v 16. storočí známe. Pekne to vidieť napríklad na mape antverbského kartografa a geografa Abrahama Orteliusa, 16. storoče, ten na svojej mape, Evropam, Sive, Celticam, Veterem, z roku 1595 zreteľne zobrazuje Herkínsky les v línii Európskeho rozvodia od Svebskej Jury, približne pramen Dunaja, až po Severný Úral. Nasleduje mapka Orteliová, kde krásne vidieť text, ktorá ide zhruba rozvodím a tam je pekne napísaný nasledovný text Hertinský les je v latinčine, samozrejme to je, to mám preložené. Hertinský les je taký dlhý, že kto v ňom postupuje 60 dní, sotva sa dostane k jeho začiatku. Hej. Ja som to na mape počiarkol červenou čiarou, aby čitateľ si teda mohol to pekne pozrieť. A z uvedeného je zjavné, že v tomto období, teda v 16. storočí, ak môžeme veriť, že vtedy bola tá mapa vyrobená, bolo jasné teda, že kde bol ten Hercínsky les, ale dneska sa celá vedecká sféra tvári, že sa nevie, kde to bol Hercínsky les a každý si to pripasoval, kde chce. Ja som teda, opakujem, čo som teda už povedal, pekne som si teda umiestnil všetky, všetky tieto jednotlivé lesy od rôznych autorov, je to obrázok 30 a pekne som si to zaznačil na, na mapku a sú tam aj pekné rozvodia a krásne vidieť, že stredom teda cez všetky tieto tzv. herkínske lesy vlastne prechádza línia európskeho rozvodia, ktoré rozdeľuje teda na sever Balticko-Atlantické umorie a na juhu teda Černomorské a stredo, stredozem, stredozem, stredozemnomorské rozvodie. Hej, čiže, teda umorie. <kým> čiže na tomto, na tomto teda krásne vidieť, že Herkinský les nebol len les ako taký, ale bolo to ako keby všeobecné pomenovanie rozvodia. Dielnice, ktorá sa tiahla Európou. Poďme na ďalšiu kapitolu. Dedovízeň Slovanov v sero rozvodí. rozvodi. Pompejus Trogus spomína, že skíti a egyptiania súperili v tom, ktorý národ je starobilejší. Výsledkom vzájomného sporu bolo uznanie, že skíti sú najstarším ľudom na zemi. Mytológia umiestňuje pôvod kýtov v herkinskom lese. A tu teraz nech či, poslucháč, a dúfam, že aj čitateľ, nech vníma teraz ten Herkínsky les ako tú informáciu, ktorá som padol pred chvíľou, že to bolo rozvodie. A pôvod skýtov bol v Herkínskom lese. A najčastejší herkínsky les sa spomína práve v súvislosti so severnými Karpatmi. Keď som urobil prienik všetkých, tak tam najčastejšie sa vyskytuje tento herkínsky les. Dokonca Amianus Marčenius hovorí, že herkínsky les končí vlastne v oblasti biešťat. Pekne, pekne to teda aj zadefinoval. A ďalší autori teda hovoria, že ide aj ďalej. Iní autori vlastne, uh, označujú iné úrovni rozvo, iné oblasti rozvodia. Ale keď sme to teda všetko vyskladali, je to teda iné meno pre rozvodie. A tu práve umiestňuje pôvod skýtov. Oblasti Severných Karpát. Mytológia. Do oblasti horného toku. Tysi od rieky Maruša Murež na Johu po slovenské tatri na severe umiestnuje pôvod Slovanov nositeľov genovej mutácie R1AZ645 aj genetika. Okay? To, čo sme spomínali, teda krosova. Začiatok e egyptského dynastického obdobia je datovaný do roku 3100 pred našim letopočtom. Ak budeme toto obdobie vnímať ako začiatok národa egyptského, tak pôvod národa skytov musel zjárať pre toto obdobie. Podľa genetiky sa zrodský toho nositeľov haploskopiny R1A Z645 Z93 udial v oblasti povodia Tisi v období medzi 3900 až 3000 pred našim letopočtom. Čo zodpovedá záznamom sa Trogu, ako aj archeologickému dátovaniu. Mitológia je potvrdená genetikou, avšak sú tu aj ďalšie zaujímavé prvky, ktoré bližšie dokresľujú pôvod a obraz našich predkov. Už v týchto časoch 3900 pred našim letopočtom si naši predkovia na území Horného Potisia hovorili všeobecne bogani, bohani, bojani. Všetci nositeľia Rieda a Z645 boli príslušníci starej rodovej línie. vdv Počúvaj, môže to byť a súvisieť to bohani, bojani, bojani aj z terajším slovom, ktoré sa často používa na bezvercov ohani? Ano. Takto. To bogani, to som odvodil práve to od toho, lebo je uh -huh. paradox. Týmkovič to krásne zachytil v svojej knihe, že keď latiníci prenikali sem na východ, keď nás vlastne už po páde našich týchto uhorských uhorských slovanských kráľov vlastne keď nastúpila teda už a, a, nomenklatúra, nomenklatúra zo západu hej, teda Karl Robert tu bol dosadený, však on bol triklad korunovaný bo nejako sa tu nepodnedarilo to a už ak tu tu vlastne tu už presadili to rímske právo tak a, vlastne oni išli pokresťančovať kresťanov na východe v Potysi hej? A, a jednoducho nazývali ich v tom čase Pohania. Áno, Čiže... mali svojich. Mm -hmm. <laughs> mali, mali svoje štruktúry. Si mali tak, svojich pohovno, tak áno. My nezme, nebo, nezme nie, nie, nie. Oni, oni boli. Oni verili v Kristovo učenie. Boli to kresťania. Ale latinikmi boli nazývaní Pohania. Aha. Chápeš to? Mm -hmm. O tom to hovorím. To neboli, že úctiali že svojich bohov. Tu bolo zvláštne, a to potom aj ďalej mám, ale keď sme to začali, tak to aspoň naškrtne. Tu, tu bol vlastne e, veľmi zvláštny jav v tom karpackom priestore, kedy vlastne tí starí naši e, bohovia, a, a, bohovia, e, toto je nesprávna po to, to klasifikácia, to je vlastne vzniklo až s termínom náboženstvo, ktorý tu presadil Latinici v podstate tí takzvaní bohovia prezentovali určité, určité prvky v prírode. Ja neviem, oheň, a burku a tak ďalej. To boli mená, hej, ktoré boli ako zosobnené, nejak ten Herkules. Hej. Ale ľahšie sa ľuďom rozprávalo o tom. Hej, rozprávali sa mýty, povesti a tak ďalej. Hej, a určité, na základe určitých konkrétnych udalostí, vnikali tie báje a, a, a vôbec celá mytológia a rozprávky. A, a Kristovo učenie bolo z toho súčasťou ono to bolo úplne zžité dokopy podľa všetkého to vyzerá tak že to bolo zžité, bolo to, malo to svoju logiku, logiku nejakú a bolo to, ak by som to bolo gnosticizmus, hej? to znamená nebolo, nebolo uh, ideológia že toto je jediná pravda, iná neexistuje ale gnosticizmus to znamenalo, že vlastne každý dospel do nejakého úrovne poznania a sa diskutovalo. Že áno, je to tak, áno, je to tak. A proste sa hovorilo, že kto a jak, kto má jakú pravdu, ten má takú pravdu, tento to tak a tak. A poď uznal jeden druhému, alebo ten druhý prvému, ale nejakým spôsobom sa stále vymienali informácie, informácie o určitom poznaní a, a a všetci mali pravdu a jednoducho ľudia spokojne žili. Neboli dokmi, že toto musí byť tak, teraz musíš robiť také úkony, teraz musíš toto urobiť a teraz ťa, teraz ťa pokrstíme, lebo musíš a, a tak ďalej a proste. Hej. nebolo žiadne násilie v oblasti e, informačnej. Hej. A toto zaviedol vlastne ten náš západný takzvaný kresťanský systém, ktorý vlastne zneužil to kresťanstvo na, na presadenie svojej mocenskej doktriny. Hej. Nič viac. Hej. A tí bohaní, alebo tí bohaní, tí bogani, je môj pracovný názov do určitej miery, ale práve vychádzam z toho, čo ty si povedal, že tu boli názvané títo pohania. Takisto to považujem aj v súvislosti s tým, že uh, Porfirogenet v desiatom storočí uh, uh, v svojej knihe De Imperio uh, jednoznačne poukázal na to, že obyvatelia Megalemoravie, to znamená Potisia, žiadna veľká morava, je ale Potisie, uh, presne to vyšpecifikovol riek riekami, uh, ju nazýva teda, že nepokrstenú Megalémorabia. To znamená, bola tu nepokrstená, to znamená, bola bohanská. A na tomto území žili tzv. jazyky, alebo jazyči, ako by im mali správne čítať. A v ruštine to znači, jazyči zna, značí teda, že bohania. bohania. Čiže krásne sa nám to prelína a našiel som teda autora z roku 1555, ktorý jednoznačne hovorí, teda píše, že jazyči rozprávali slovanským jazykom. To boli na Sarmati. My k nem ešte prídeme, to je kult draka Sarmati, tamto je celá filozofia okolo oko toho. Neskutočne je to doložené rôznymi informáciami. Každopádne všetko smeruje k tomu, že naozaj tu žili bogani alebo bohani a z toho sa vyvinul termín paganus. To je latinský na označenie ako kebyže protivníka neveriaci, ktorý neverí v moju rímskú doktrínu. Zjednodušene povedané. A to slovo Paganus pochádza práve z tohoto priestoru podľa všetkého a má tu asi reálny podklad a reálnych nositeľov, ktorí tu teda žili. Čiže toľko k tomu asi. Stačí tak? Úplne. A... My to ešte budeme dosť často z rôznych úlov ohýbať, lebo naozaj to je veľmi zaujímavý prvok v našich dejinách a dosť, by som povedal, že prehliadaný. Poďme ďalej. Všetci nositelia R1A Z645 boli príslušníci starej rodovej linie DEVA DEVY. My sme si minulé ale predminulé sme si hovorili, že to DEVA devi je opäť pracovný názov, ale vychádza opäť z nejakých... Uh, Nepriamy dôkazových materiál, teda Jafet a deformácia toho, toho slova a vlastne pre, prelnutie teda na, na D.V. a na dévy v sanskrite a v týchto uh, mytologiách teda vedických, ktoré vieme teda boli prinesené z ruských rovín práve zo slovanského sveta. Hej? Čiže to prepojenie je tam nesporné. Poďme na text. Týmto menom boli pomenované pravdepodobne aj centrálne rodové sídla, ktoré neskôr prerasli do mohutných pevností. Vo vnútrokarpatskom priestore sú dnes známe dve. Devín, západné Slovensko, rieka Morava, a deva, rumúnsko, rieka Mureš, povode Tysi. V staroveku v mimokarpatskom priestore boli zaznamenané pod názvom Téby, to znamená, zámená, fonetická zámena Td, a grécka znamená Bv, to znamená Déby, Téby sa nachádzali v Egypte a druhé mesto rovnakého mena v gréckej uh, bojoci alebo Bogocí. Opeď sme pri Boganoch. Bogani na výpravách do Indie pomenovali územie náhornej plošiny, prejmená nadvorská výška 5000 nad nádmorov, z veľkej časti tvoriace samostatnú bezotokovú oblasť rovnakým menom Tibet. Opäť je to krásna analogia na Téby. A vyzerá to ako... <kým> Na prvý pohľad podivôdne, ale uh, my vieme, že naši ľudia z ruských rovín, teda dositeľe R1 AZ-93, naozaj išli teda na juh, do Indie. Vieme, že je tam vysoký výskyt, vysoké percento medzi obyvateľstvom súčasnú, súčasné obyvateľstvom vysoký výskyt R1 AZ-93, teda tej vetvy skýckej. Uh, ktorá vlastne kde do, k tomu rozdeleniu došlo práve k túto v, v severných Karpatoch. Čiže Tibet je viac menej samostatná bezotoková oblasť a to je niečo, čo opäť odporúčam čítať teda poslucháčovi a dúfam, že aj čítaťovi a si zapamätať, pretože my k tomuto prídeme a prídeme ešte k veľmi zaujímavým veciam práve v súvislosti s tou bezotokovou oblasťou, ktorou bolo v konečnom dôsledku aj územie vnútrokarpatského priestoru za čas, keď ešte tu bolo more a kým, jednoducho neodtekalo. Ne? Čiže toto tu bolo ako pravdepodobne podľa všetkého ako pravlasť. Odkiaľ teda išla tá filozofia toho vnútrokarpatského priestoru s vlastným morom alebo veľkým jazerom a Migrujúci, teda naši predkovia a príbuzní, po celom svete vyhľadávali doslova takéto miesta a opakujem, my k tomu ešte prídeme, pretože sú tu veľmi, veľmi zaujímavé analogie s vysokou preveriteľnosťou a jednoznačnosťou. Poďme ďalej. V dávnych dobách boli posvetné slova a mena tvorené tak, že mali význam pri čítaní sprava doľava aj naopak. Teva. Bolo v menorodovej línie, ktoré je dodnes hmotnené v slovenskom jazyku v označení mladej ženy, pripravenej zabezpečiť pokračovanie rodu. Deva, čítané z opačnej strany, je veda. Ved je základom slova vedieť, veda, vediec a množstva ďalších odvodených slov. Veda je poznanie, chápanie a vnímanie univerza. Odovzdávané v rode, deva, devy, z pokolenie na pokolenie. Vedma bola nositeľka toho poznania. Niekedy v stredoveku bola informačná hodnota mena deva devy prechodom na čítanie z ľava doprava preklopená z pôvodného slovanského devy na ivet. Avšak foneticky posunuté do blízke, na blízke fome, fonémy, fonetické d bolo nahradené t a v nahradené f. Vznikol fonetický variant ifet, ktorý v tvare jafet poznáme z Biblie. Napriek deformácie prastarého rodového mena z devy na jafet, Informácia o pôvode Slovenov z rodu Jafetovho pretrvala dodnes v ruských letopisoch, ako je v arabských zdrojoch. My naozaj máme odbočím množstvo zdrojov, ktoré hovoria o tom, že teda Sloveni, Slováci pochádzajú vlastne z Jafetovho rodu. Dokonca konkrétne o Slovákoch sa hovorí, že pochádzajú a, a, od Jafetovho Luka Helisa. Aj k tomu tiež dojdeme a tam sú takisto zajímavé analógie prepojené na v karpatskom priestore. V období medzi 3900 až 3000 pred našim letopoštom z rodu 99 národa Boganov vyšiel rod Skytov nositeľov YDNA R1A Z645 Z93 pričom jeho vinická indická vetva si ako jediná dochovala Informácie o vznešenosti a starobilosti rodu deva-devy v podobe vedickej kultúry. Vo vedických textoch sa dočítame, že deva je označenie pre nadľudské bytosti príslušníkov mužského rodu a znamená tiež jasný, žiarivý, nebeská bytosť, božská bytosť, čokoľvek vynikajúceho. Pre označenie príslušníkov ženského rodu bohynie v rovnakom význame sa používa výraz Devi. Interpretáciu toho poznatku vo vnútru priestore je slovenský devín na rieke Morava, ženským odrazom bohynie je rumúnska deva na rieke Múreš, rumúnska Morava. Paradoxne, v súčasnej Slovenčine je deva ženského rodu a devín rodu muského, no keď načineme do fulských análov, v roku 864 je devín v nich zaznamenaný pod menom dovina, teda devina. A nasledujú teda mince, minca typu biatek, kde je nápis Devi sa so štirizovaným bielým konom pripavňujem si draka, šarkana. A ten biely kôň patril do našej slovánskej mytológie a vedická kultúra ho pozná takisto v Indii. Čiže bol odtiaľ to pranesený tam. Čiže streborná minca s nápisom Devi s bielým koňom, teda lebo strieborná, takže je to biela minca, má vysokú mitologickú hodnotu a je krásnym dokladom, a krásnym dokladom a, a, reálnosti, alebo potvrdením toho, čo hovorím, že tieto, tento termín Devi de, nie, nie je teda vymyslený, ale je konkrétne vyrazený na minci. Čo je ale zvláštne, podľa oficiálnej historiografie túto mincu razili keľdskí bojí, alebo bogi, bogani, okolo prvého storočia pred našim letopočťom na území teda západného Slovenska panonie Tam boli nájdené tieto mise, boli nájdené dve, tá varianta, dve varianty. Hej, na jednej je kôň, na druhý je neidentifikateľné zviera, Ja som to identifikoval, že to bude asi grif. Skôr to píjme na grif oficiálna história, teda hovorí, že to je údajne medveď. A na medvedia sa to teda veľmi nepodobá, Hej. A aj na tejto minci teda je napísané, je nápis teda Devi. Meno, poďme na text, meno Devi sa vyskytoval na území Slovenska aj v takzvanom keľskom prostredí v prvom storočí pred našim letopoštom. Slovný tvar Devi je znázornený, zaznamenaný na keľských, v úvodzovkách, minciách, v nálezoch v Bratislave a prialých územiach. V súčasnosti slovo deva, devica v slovenskom jazyku označuje dospelé dievča. Dievča je nedospelá, alebo dospievajúca osoba ženského pohľavia. Synonymum slova deva je panna, čo nás vracia späť k mitologickému výtečeniu jazera, k pane Margite a panónii, ktorá sa rozprestiera na druhej strane Dunaja od divína smerom na juh. Prastaré meno deva má etymologický súvis s biblickým menom Eva, bezpočetnočného D, pochádza z neho aj meno Debora, zámena BV ako Treby, a pri čítaní z opašnej strany aj meno Iveta. Keď si prečítaš sprava doľava, dostáva ešte na devi, je Ivet. Slovánsky príslušníci rodu deva Devi vynikali nad neolitikmi výzorom, rastom a vedickými znalostiami. Pravdepodobne ešte v čase pred rozdeleným do troch rodov sami seba nazývali bogani alebo bojani v súlade so sanskritským žiarivá nebeská boská bytosť, teda boh-boh. Tento výraz sa v tvare bhaga ocitá vo vedickej vini Indi, ako výraz pre pojem pán, patrón a je používanie aj ako meno vedického boha-bohatstva. Slovanské slovo bohan sa dnes vyskytuje na slovensku už on ako priezvisko, a jeho pribuzný tvar bohatý, po rusky bagáty, pojmovo zodpovedá sanskritému bhaga, bohatstvo. Základ slova boh, respektíve bok, slúži u dnešných Slovanov na pomenovanie nehmotného, neviditeľného, univerzálneho vedomia. Boh, slovenský, bok, ruský, a prepojenie Boh Bogán alebo Boh Bohán 9.9. prevezal latinčina, kde pod pojmom Boh nachádzame pôvodné slovenské slovo deva v tvare Deus. V grečine Deus. Je zajímavé, že Deus, sprava doľava čítame ako svet, suet, je ďalšie slovenské slovo svet, ktoré je základom pre svetlo a od toho odvodené slovo ako svetlí, svietiť a tak ďalej, či sa opäť vraciame k pojmom jas, žiara, s ktorými je svetlo synonymické. Bogani boli národom slnka, boga. Slnko vo fyzickej rovine zemského priestoru v podobe ohňa bolo prostriedkom, zatvorké oheň, na spopolňovanie mŕtvych. Samotné meno Bogani, ohani, neslo v svojom názve silný vzťah jeho nositeľov k ohňu, slnku, pretože oheň, ruský agoň, a bohan, bogan, sú takmer identické, rozdielené v počiatočnom znaku B. Ak dáme teda B preč, dostaneme z bogan, dostaneme ogaň, teda agoň, oheň. To je isté vo slovenčne. Bohan je vlastne ohaň, oheň. Počiatočný znak VB v pojme oheň nachádzame v modernom ukrajinskom jazyku, kde tvar vogoň alebo vohuň pardon, to nemajú. Čiže vohuň je identické s e, bohun-bohan. Oheň v jazyčnom tvare a goň bol nositeľnými IDNA R1A Z645 Z93 teda tými skytmi ktorý som spomínal, prenesený do Indie. Sanskritské slovo Agni pre oheň je identické so slovanským, ruským a je ďalšou kvapkou v mori dôkazov o pôvode sanskritu a jeho nositeľom v slovanskom etnickom priestore L1A. Agni je taktiež vedické božstvo ohňa v hinduizme. Vo vedickej literatúre je Agni hlavným a často vzývaným bohom spolu s Indrom a Somom. V starovekých hinduistických textoch je chápaný tak, že existuje na troch úrovniach. Na zemi ako oheň, v atmosfére ako blesk a na oblohe ako slnko. Tieto tri podoby sú niekedy symbolizované tým, že sa zobrazujú tri hlavy alebo tri nohy. V hinduistických hymnách je Agni niekedy opisovaný ako nebeský letiaci vták, čo je analógiou vnútrokarpatskej nebeskej bárky či sokola. Jan Kulár ponúka v tomto ohľade ďalšie zajímavé informácie. Hinduistický Brahma alebo bram značí všeobecne svetlo alebo svetový oheň. Shiva, oheň slnečný alebo planetárny. Súria, čo by som mohli čítať ako žúria, teda žiara, je zasobnené okolesenie Sfonka. Agni je oheň elementárny alebo pozemský. A Agnayí aleba súvaha, a teda Sláva, je ohňobetný. Vo všetkých prípadoch ide o jedno a to isté božstvo v rozdielných úrovniach a postavách, preto sami Indovia nemajú medzi nimi prísne hranice. Slovanská bohyňa Sláva má teda svoj ekvivalent vo vedickej bohyni Suáha, ktorá bola manželkou boha ohňa Agni. Svaha je v hinduizme nazývaná aj Zvolanie Svaha sa v Indii používalo ako výkrik pri obetovaní Bohom pri žiarových obetách. žrtva pri spaľovaní. Agnají alebo Swaha, symbolizuje tiež lesk, jasnosť, skvelosť, sláva z ohňa, vychádzajúce svetlo a podobne. Keď to dobre chápem, prepačte, zase ruším. Keď to dobre ano. chápem, tak Indovia sú naši potomkovia? Slovano? A... Niekde na začiatku knihy, teraz ti nepoviem presne, kde, nech to tu preknúcať, je mapka rozšírenia R1A. Áno, áno. Ja, a, a, a tam vidíš pekne na tej mapke, že hlavne v severnej časti v Indii viac ako 50%, miestami viac ako 60% v určitých oblastiach. V súčasnej indickej populácie sú nositeľi haploskupiny R1A. Dobre, otázka ďalšia. Prečo sa potom no. podobajú viac na cigánov ako na Slovánov? Pretože tam prišla určitá skupina ľudí. Oni potom začali kastovať, lebo zistili, že kríženie vlastne a, <coughs> to nie je, jak sa hovorí to ono. Uh -huh. A Tie najvyššie kasty si udržiavali teda uh, určitý pomer kríženia, to znamená asi sa v, prvé, v prvofázovo s domácimi ženami a ostalo to len na tejto úrovne. Mnohí z týchto najvyšších kast sú bieli ako my. Pozor. Uh -huh. hej. To neviem toto. A, hej, hlavne brahmani a medzi brahmanov, oni sú normálne, hej, tá šlachta sú bieli. Hej. Uh -huh. oni si, tam, tam, tam sú kasty. Hej. A prevažná časť, tu sú tam 4 kasty, ale nechcem o tom rozprávať, lebo už zabudám a som si teda tým istý. A najnižšia tá kasta sú šudra. Hej. U nás ti to hovorí niečo, to slovo šudra? Ja, Východňar. Š, Východňar šúter šute, je Šuter, kameň. Nie, nie, nie, šudra. <laughs> šudra. U nás sa hovorí, že šudric a nie, to nič, sa robí na kolenať alebo, alebo čuchať hej, šudrať hej. Ja, Máš, ja keď som bol malý chlapec, ja som chodil po štyroch veľa hej, a no, mi, hovorili, že šudrujem hej, tak, šudrujem, ja som chodil po kolena ja a som šudroval, hej, to je, je nohavý či čo to som mal hej. Hej, čiže, čiže a, a týmto názvom šudra sa nazýva v podstate tá najnižšia kasta v Indii hej čo sú tí, tí tmávy. To po kolenách, áno. hovorí, hovoria, to, to, to je obrazne povedané. Hej? Že vlastne možno, žeš žobru, alebo prosia o milodári a tak ďalej. Hej? A sú na kolenách. Čiže a oni sú takí, ako, ako oni sú v Indii, ako považovaní za svetých že to sú nedotknutelné, ako to nedotknutelné čiže ľudia im dávajú príspevky a tak ďalej čiže tam máš rozličné úrovne zmiešania ale to, že sú tmávši zjavne prevážila vlastne tá, ten prvok, prvok vlastne tej genetické výbavy ženské línie domáceho obyvateľstva Asi rozumiem, tak. rozumiem Máme otázku, takže ti ju prečítam mm -hmm. od Ľubav z Košic Pán v liturgii byzantského obradu v církevno slovanskom jazyku, teda tom, ktorý vytvorili a prinesli k nám Cyril a Metod, sa používa slovo jazyky, a to v zmysle národy. Povoríte to niečo? Je len taká poznámka, čiže, e, neviem, skús, e, či používaš, e, respektíve, či si sa stretol s s tým, že e, zmysel, e, pojem národ sa volá aj jazyk. Veľmi zložitá otázka, na ktorú neviem presne, e, čo očakáva teda e, poslucháč, s akú odpoveď. Nestretol <laughs> som, som sa povedť. s tým. Nestrestol som sa s tým v takomto význame, aj keď som sa stretol s tým, že, že, že národy ako také v podstate až donedávna neboli, nebolo vnímané ako... ako, ako ináč, národnosť nebola vnímaná, skôr bolo vnímané a rozlišovanie teda medzi ľuďmi ako vo vierovýznaní. Mm -hmm. Národy vlastne začali vznikať hlavne v západnej Európe vlastne tom 18. 19. a 19. storočí. A to však ale neplatí o slovanskom národe, ktorý tu bol, lebo tu už, už vlastne od tých, minimálne tých 5000 rokov, hej, a pretože tu sa bavíme teda o civilizácii. Aj, to je veľký rol. Yeah, yeah, my sme mali vlastný vlastne duchovný svet, sme mali, tu bolo vymyslené koleso, písmo, vinčanská kultúra, boleránská kultúra, ako koleso, mali sme vlastný letopočet, kalendár, hej, donedávna ešte, pokiaľ ho nezmenili. Ej, čiže my mali sme všetky prvky civilizácie a <coughs> preto možno teda bez ostichu hovoriť to teda o Slovanoch ako o národe, ako o najstaršom národe a v súvislosti to slovo naozaj teda hovoriť. A to slovo národ má aj svoje etymologické nejaké vyústenie. Hej, národ v základe rod. Hej, rod, rodina, národ. Hej, čiže tam je jasné, že z, e, z tej štruktúry tohoto slova, že si naši petkovia uvedomovali, o čom hovoria. Takže uvedomovali sa tu ten pojem národ. Hej, čiže to, to vychádza z, z rodovej línie a možno práve z tej haploskupy 1. A, a samozrejme, z ženskými príspevkami naozaj rozličných kútov sveta, asi jak ti naši chodili, tak si priniesli aj ženy zo sebou a sa to pomaličky začalo miešať. Hej. Čiže asi takto. Neviem, či som odpovedal správne. Ja veľmi tie cirkevné liturgie a tieto veci nesledujem, aj keď viem, že sú to významný zdroj informácií, ale na druhej strane treba povedať, že 90%, možno aj viac, zdrojov, ktoré máme o našich dejinách sú práve z cirkevých zdrojov. Hej. Čiže vlastne a, <sík> naša naši teda dejiny sú... Tým, sa dívame na to vlastne cez uh, prízmu dobyvateľa. Ne? Čiže ťažko teda hovoriť o, o, o nejakej istote v uh, pravdivosti týchto dejín, interpretácie vlastne z takýchto zdrojov. Hej. Ale aj tieto zdroje nám určité veci naznačia teda, keď sa rozpráva o niečom, o Herkínskom lese a tak ďalej. Čiže nemusíme vnímať z týchto zdrojov udalosti samotné, ale okolnosti. Hej. To znamená nejaké geografické názvy, nejaký názvy kmenov a tak ďalej ale už toho vieme veľa analyzovať. Aj. Mm -hmm. mm. Dobre, v kombinácii s DNA naozaj vzniká nejaký reálnejší obraz. <kým> tu by som ešte k tomu slaha poznamenal, že to U je viac menej tak, ako na zahory by sa mohli teda zameniť, aj keď zahoraci poznajú aj L, aj U, aj? ale oni majú napríklad, že uh, Svobodňák, uh, Slava a podobne, čiže to U, keby sme uh, zamenili na L, dostaneme slaha a je to takmer identické so slovom sláva. Čiže Indii majú teda tú svahu a my máme tú slávu a sú to v podstate identické slova s identickým významom. A to si treba uvedomiť. Aj keď u nás už tu význam tej slávy, toho slova sláva, už nechápeme to teda ako v Indii, ale v Indii máme zakonzervované naše poznanie vo vedickej kultúre alebo v vedickej literatúre, sanskrite a tak ďalej. Čiže keby máme tam to odložené a nám teraz stačí tam ísť a jednoducho to zobrať si späť a zinterpretovať so súčasným poznaním a dať leta dokopy ten obraz. Čiže máme v tomto obrovskú výhodu a máme tu priestor, kde môžeme teda pracovať. Čiže ešte raz teda, zvolanie svaha, my by sme teda povedali, že sláva, ako som už teda povedal, sa v Indii používalo ako výkrik pri obetovaní Bohom pri žiarových obetách, pri spaľovaní. Agni alebo sváha symbolizuje tiež lesk, jasnosť, skvelosť, sláva z ohňa, vychádzajúca svetla a podobne. Čiže ten význam je rovnaký ako pri sláve. My to snos, skôr to slávu vnímame možno aj ako <kým> v zmysle teda slávny muž, slávne dejiny, slávne niečo v tomto zmysle, ale oni to teda, naše petkovia zeme e, vnímali aj lesk skrze tie obety tú žrtvu a, a podobne. Poďme ďalej na text. Bogani, ústievači slnka a ohňa, boga, spaľovali svojich mŕtvych a pri žrtve kričali sláva. Pre pojmy sláva, chvála a česť v sanskríte okrem svaha existuje aj synonymické slovo vand. Ďalšie sanskrítske, vanda, značí chváliť, velebiť, sláviť. A nachádzame ho v našich končinách pod menom pod iným menom slovanov ako vandali, veneti, vinidi. Vand bez nosovky, teda bez n, vad, vadati, v sanskrite znamená volať, kričať, rozprávať, hovoriť a je identické so slovenským slovom vada, vadica. V rovnakom význame volať, hlasno kričať. Odvodené slova od vad ako povedať, povedačka, čo je krátka rozprávka bajka, Poveď súvisí so slávou vo význame sága, povesť, bajka, príbehy slavných. Čiže to prepojenie s, s Vedickou Indiou je obrovské, je neskutočné. Aj Rusi v tomto smere, to teraz uh, nečítam text, aj Rusi v tomto smere majú obrovské obrovský výskum, množstvo kníh knih, poste, tam je to nesporné a v podstate aj genetický výskum v poslednom období doneslo rukolapné, rukolapné dôkazy o tomto prepojení. Sláva v tvare Sulevia alebo Suleviae bola pomerne rozšírená v tzv. vozovkách keltskom období aj medzi Slovanmi vo Francúzsku, Británii a Španielsku. Jej prítomnosť je doložená asi v 40 nápisoch rozptýlených po celom území obývanom Keltmi od Veľkej Británie po Pannoniu. Najväčšia koncentrácia bola u Norcov v Noriku, Rakúsko, medzi Helvetmi, Švajčiarsko, na v Badensku, Falsku, Alsasku a tiež v Ríme. Bogani Slovania si od nepamäti ctili oheň a ako boha ho aj uctívali. V Čechách ešte začiaľ z kosmasa vzývali oheň, ale i lesy, stromy a kamene. V Ruskom Novgorode pred sochou Peruna alebo Paroma nepretržite horelo oheň. Preto naše prastore meno Bogan späte so slnkom a ohňom v tvare Pohan alebo Paganus latinský sa stal základom pre vznik hanlivého výrazu pre tzv neveriacich. Výraz Pohan sa používal pre označenie neprispôsobivých rímskej církevnej ideológii v oblasti východného Uhorska, ešte v stredoveku, a vo význame ako neveriacich sa používa dodnes. Pohanov, kacírov za stredovekých církovných procesov ostreňoval neobesením ani stiatím, ale upálením zažíval. Tu odbočím, tak skončil a Jan Hus. Hej. Čiže... Tá analogia je neskutočná. Poďme ďalej. V dobách dávnych a slávnych bogani, bogani boli nazývaní aj bohatíri či bagatíri. Boli to hrdinovia, bohatí na silu, šikovnosť, vznešenosť, múdrosť a plodnosť ako bahno Otisia. Bagatír bol aj Herkules a rovnako aj jeho potomkovia. Meno karpatských boganov bez počiatočného B v tvare Agatír zaznamenala Herodot v, kmene meňa, v, teda, pardon, v mene kmeňa Agatírsi, ktorí boli najstarší príbuzní. skýtov. V dávnych dobách obývali územie Horného Potisia medzi riekou Mureš a slovenskými Tatrami, teda presne tam, kam situuje boganský rod Devi genetika. Slovanské Bagatír v tvare Agatír sa dostalo do starovekej grečtiny v podobe slova agátros, vo význame dobrý, príjemný, štedrý, šťastný. V písomnej histórie slovenským ekvivalentom herodotových agatirsov boli dobrí, bezpočatočného d, obri, teda abari, avari, ktorých história objavuje v mladších dobách na identickom území. Všetky archeologické kultúry, minimálne od 3900 pred našim letopoštom, ktoré sa vyskytovali na tomto území, možno jednoznačne stotožniť s pojmom Slovanské, počnúť kultúrou východoslovenských mohýl cez kultúrny okruh Chlopince Veselé, otomanskú kultúru až po kultúru Gávsku. Ku koncu gávskeho ku kultúrneho horizontu, asi 8, 800 ročie pred našim letopoštom, sa na územiach týchto kultúr objavujú v písomných zdrojoch Agatírsi, teda Bagatíry. Dobre, zvyky a obyčaj Boganov si už necháme na ďalšiu časť. Ja sa, ešte, o... vrátim. Ja sa ešte vrátim do toho Rakúska, Švajčiarska, ako si hovoril o, o tom, že dá sa povedať všetky znaky, respektíve sa objavujú tie texty aj tam. To znamená, že celá Európa bola vlastne osídlená Slovanmi a my sme ako ten zakladajúci národ tej Európy. Alebo... alebo... My k tomu dôjdeme, ale môžeme trošku predbehnúť. Uh -huh, aha. Tu uh -huh. uh, no zhruba uh, 2900 pred našim keď sa nemýlim, uh, z... Uh, takto. Uh, hovorili sme o lineárnej uh, keramike nositeľov R1, ktorí sa vlastne rozšírili po celej Európe. Došli do Francúzska, do Británie, do Škandinávie. Čiže v podstate celá Európa. Zhruba 2900 pred našim letopočtom začalo sa vlastne z Iberského polostrova do Španielska šíriť kultúra zvoncových pohárov, ktoré nositeľne boli hapolskupina R1B. To sú dnešné vlastne Európania. Hej, z prevažnej časti. A, a oni v podstate veľmi agresívnym spôsobom sa zmocňovali u zemi Západnej Európe a došli niekde až tu po našu hranicu. A došli najďalej teda došli po Budapešť, tu bolo v oblasti Budapešti, bolo nejaké, nejaké silné silnejšie nejaké také zóna, mala Moravu mali naďalej na východ a potom tuším Krakov a okolie, hej. A tu bolo určitý čas, tu sa zastavili, tu bol určitý čas nejaké spolužitie. My sme tu preberali nejakú tú kultúru a potom u nás bola nejaká revolúcia a a jednoducho vrátili sme sa k starým zvykom k žiarovým hrobom a naši ľudia ktorá sa teda došla do dejín ako kultúra popolnicových polí lebo vlastne spáľovali svojich mŕtvych to je vlastne o tomto čo sme doteraz rozprávali Ajde. vlastne uh, urobila doslova ako keby bola to, bola to nejaká vojna toto zachytil uh, aj Solon teda vo svojich teda zápiskoch kde vlastne naši uh, ako keby prebrali iniciatívu a začistili celý priestor juhu, stredomoria, západnej Európy, oslobodili vlastne od Tyranie a došli teda najďalej až do Španielska, hej, Katalánsko, Južné Francúzsko, do, uh, na Britské ostrovy došli, Škótsko a v podstate Škandinávia takisto, hej, čiže naši to preosídlili, to sa volala kultúra popolnicových polí a táto kultúra popolnicových polí potom pozorná, prešla teda do dejín uh, písaných a sú známi teda ako kelti. Hej. Čiže uh -huh. ak sa niekto povie, že Kelti sú R1B, tak to je nezmysel. To boli naši, naši príbuzní alebo aj naši predkovia. Hej. Preto si... ja stále tvrdím, že Kelti sú naši. Nositeľia R1A a títo boli vlastne v celej Európe. To bola tá náša slovanská civilizácia. Hej. Dobre, a, a oni tým. No. A oni tým teda, že e, stratili silu vojenskú, e, boli na hlavu porazení. Hej? tak e, začali viesť e, vojnu s štýlom, že infiltrácie. Infiltrovali sa do určitej skupiny mocenskej a potom začali e, štvať e, našich proti našim. Hej? V úplnej a... Skrátke, a... sa ešte ja spýtam. E, musíme to, musíme to skrátiť, iba. ale potrebujem Aj. ešte vedieť na jednu vec odpoveď, respektíve na jednu otázku a to je, vie sa odkiaľ pochádzajú tie, tie národy, proti ktorým bojovali Keltí? To to boli ty Rímania. To bola Čiže vlastne tým, tá tým, iná tým. civilizácia, hej? To bola tá civilizácia, mm -hmm. to je jedna bez voncových pohárov, hej? Tá, tá tzv. Mm -hmm. rímska, rímska civilizácia. Tu sú stále už od doby bronzovej uh, spor medzi dvoma civilizáciami. Tou vedickou, slovanskou na východe a to v západoatlantickou, teda atlantickou, západoeurópskou, <coughs> to sa nazveme to, že prasovne, že rímska, hej, civilizácia. Čiže môžeme, môžeme ich nazvať aj potomkovia... <coughs> Hm, Atlantický poháro. Teoreticky áno. Uh -huh. Dobre, dobre. Myslím, že o tej Atlantide dosť skresané predstavy, ale sú, dajú sú, sa analyzovať ale... aj ináč. Ale, ale áno. A chystám do toho uh, časopisu, čo sme sa bavili, chystám ano. informácie o týchto veciach. Veľmi zaujímavé. Výborne. Výborne. Dobre, dobre, Oskar, dnes pre dnešok stačí. E, budeme pokračovať na budúce. Budeme mať ešte ďalšie otázky, ale dnes sa už chcem tebe poďakovať za, za, za to, že si bol medzi nami a zase sme sa niečo dozvedeli. Ďakujem, Oskar. Ďakujem Maja No a e, vám vážení poslucháči sa chcem poďakovať chcem sa takisto poďakovať aj Slobodnému vysielaču, že nám umožňuje vysielať e, tento seriál a chcem ešte pripomenúť vám vážení poslucháči, že Slobodný vysielač bude žiť dovtedy, dokiaľ ho vy ako komunita budete podporovať prosím teda zvážte jeho, podobu v, e, jeho podporu v podobe, čo je len jedného eura.